Підписуйтесь на YouTube-канал «Пригоди Плюс». Підтримуємо український YouTube разом. Кожен ваш підпис – це крок до розвитку українського контенту. Давайте об'єднаємося, щоб українські творці мали можливість розвиватися та створювати ще більше якісного та цікавого контенту. Рекс Стаут – Чорна Гора Попередження я не можу цілком поручитися за достовірність описуваних мною подій, тому що більшість розмов, свідком яких я був, велися у чужій країні і на чужій мові, у котрій я зовсім, як мовиться, ні вуха, ні рила. Тому навіть при всіх моїх беззаперечних талантах я не в змозі прикидатися, що розумів, хоч якусь дещицю із того, що чув. Попри все, за те, що сталося все саме так, ладен поручитися власною персоною Ніро Вульф, котрий у вільні хвилини допомагав мені перекладати цю абракадабру на людську мову. У тих випадках, коли розмови велися без його участі, я постарався описати все так добросовіста, як тільки міг. Можливо, і не варто було у всьому цьому зізнаватися, але в протилежному випадку совість моя була б не зовсім чиста. Арчі Гудвін Глава перша У той березневий вечір Ніро Вульф перше і востаннє у своєму житті опинився у морзі. Тоді ввечері я тільки не встиг підійти до телефону. В моїй кишені лежав білет на баскетбольний матч. І я вечеряв на кухні, тому що мав вийти за 10 восьма. А Вульф терпіти не може їсти за одним столом з людиною, яка кудись поспішає. Раніше поїсти я не міг, оскільки Фріц готував дику індичку, і мав подати її в столову на таці, щоб вульф миг бачити птицю в недоторканому виді, перш ніж її соковиту м'якоть осквернить чийсь ніж. Часом, збираючись на чергову гру або в театр, я сам брав щонебудь з холодильника близько половини сьомої, і тоді встигав вчасно. Але цього разу мені вже дуже закортіло відкуштувати індичатинки, не кажучи вже про соус із селера і кукурудзяні млинці. Коли я встав і відсунув стілець, то запізнювався вже на шість хвилин. І тут задзеленчав телефон, попросивши Фріца взяти слухавку на кухні, я вийшов у передпокій, зняв з вішака пальто і вже одягав його, коли мене гукнув Фріц. Арчи, з тобою хоче поговорити сержант Стебінс. Я пробурчав дещо таке, що не призначається для ваших вух. Поспішив до кабінету, підлетів до свого столу, схопив слухавку і провалав у неї. Валяй! У тебе цілих вісім секунд. Але розмова вилася більше, ніж вісімдесят разів по вісім. І зовсім не тому, що на цьому наполягав Перлі Стебінс. Я сам не міг відірватися від слухавки після першої ж його фрази. Повісивши її, я постояв трохи, утупившись у стіл Вульфа. Багато разів за ці роки мені доводилося сповіщати Вульфа про те, що, м'яко кажучи, не могло його порадувати. Але цього разу все було куди гірше. Зізнатися, я і сам був приголомшений. Спочатку я навіть пошкодував, що не пішов на дві хвилини раніше. Але усвідомивши, що так було б ще гірше, для цього принаймні, я перетнув передпокій, зайшов у столову і промовив. Дзвонив Перлі Стеббінс. Півгодини тому один чоловік вийшов із свого дому на східній 54-й вулиці і був убитий пострілом із стоявшої поряд машини. Знайдені документи Вольф перервав мене. «Хіба треба нагадувати тобі, що справи не повинні заважати прийому їжі?» «Та ні!» Це зовсім не справа. При вбитому знайдені документи на ім'я Марко Вукчича. Перлі говорить, що сумнівів він не має, бо два детективи знали Марков обличчя, але він хоче, щоб я приїхав для опізнання. Якщо ви не маєте заперечень, то я поїду. Звісно, це видовище менш приємне, ніж баскетбол. Але я певен, що він би поступив я хотів було продовжити, але поперхнувся і закашлявся. Вульф мовчки поклав ніж і віделку на стіл. Його очі уставилися на мене, проте він не хмурився. Куточок його рота смикнувся, потім ще раз. Щоб припинити це, Вульф стиснув губи. Він кивнув мені. «Ступай! Подзвониш!» У вас є якісь? Ні. От дзвониш. Я повернувся і вийшов. Пройшовши квартал вниз по 10-й авеню, я спіймав таксі на 34-й вулиці. Ми досить швидко перетнули Манхеттен і добралися до міського морга на східній 29-й вулиці. Оскільки мене там знали і чекали, то пропустили без зайвих питань. Я ніколи не звертав уваги на стоявший там запах. Один із помічників прозектора на ім'я Фабер пробував мене одного разу запевнити, що у них пахне, як у лікарні. Але з моїм нюхом я не купився на таку дешевку. Фабер стверджував, що в самому приміщенні, не в холодильнику, рідко буває більш ніж один-два трупи. А я відповів, що в такому разі хтось мав би розсіяти якусь Гідоту, щоб тут пахло моргом. З детективом із кримінального відділу, який вів мене по коридору, я був знайомий шапочно. А ось про бачив перше. Він возився чимось на довгому столі, залитому яскравим світлом. Поряд стояв помічник. Ми з детективом зупинилися і деякий час дивилися на них. Детальний опис цієї процедури буде вам корисний тільки у тому випадку, якщо ви збираєтеся зайнятися пошуком кулі, попавшої в тіло під кутом поміж п'ятим і шостим ребром, а тому це дійство я опускаю. То що? запитав детектив. Справді, відповів я. Я підтверджую, що це тіло Марко Вукчича, власника ресторана Рустерман. Якщо ви хочете, щоб я підписав протокол, то підготуйте документи, а я тим часом подзвоню. Вийшовши з кімнати, я пройшов по коридору до телефонної будки і набрав номер. Зазвичай Фріц піднімає слухавку після другого чи третього гутка, а Вольф після п'ятого чи шостого. Але цього разу Вольф взяв трубку негайно. Слухаю! Говорить Арчі. Це Марко. У нього дві кулі в грудях, одна в череві. Вгадаю, що Стебінс вже на місці пригоди на 54-й вулиці. Та й Кремер, мабуть, там. Може, мені теж поїхати? Ні, залишайся на місці. Я приїду поглянути на Марко. Де ти знаходишся? Розслідуючи вбивство на Манхеттені, ось уже більше 20 років, Вульф досі не знає, де знаходиться Морг. І я пояснив. Подумав, що при даних обставинах йому не завадила б деяка підтримка. І знаючи, як Вульф ненавидить поїздки в машині, я зібрався було запропонувати свої послуги як шофера. Проте Вульф вже повісив трубку. Вийшовши з будки, я підійшов... До сержанта Донована, який сидів за столом і поставив його до відома, що впізнав тіло. Однак Вульф хоче приїхати і впевнитися сам. Донован покачав головою. «У мене дозвіл лише на тебе. Дурниці. При чому тут дозвіл? Будь-який житель міста і чесний платник податків має право поглянути на останки своїх родичів, друзів, чи ворогів. Містер Вульф є жителем міста і справно платить податки. Я заповнюю його податкові декларації. А я думав, що ти приватний детектив. А вже ж, я приватний детектив. Але мені не подобається, як ти це говориш. А ще я бухгалтер, особистий секретар і колючка у сідниці. Ставлю вісім проти п'яти, що ти ніколи не чув слова особистий секретар і вже поготів не бачив колючку у сидниці. Він навіть не розгнівався. А як же? Я знаю. Ти в нас освічений. Мені потрібен дозвіл для Ніровульфа. Знаю я його. Нехай морочить голову хлопцям із кримінального відділу чи самому окружному прокурору, але зі мною його штуковини. Не пройдуть. Я не знав, що заперечити. Загалом, я добре собі уявляв, з ким Доновану доводиться мати справу. До нього може з'явитися і парочка хуліганів, збираючих відомості для фальшивого опізнання, і яка-небудь істеричка, котрій не терпиться знати, чи не стала вона вдовою. Це може дістати кого завгодно. Тому я просто спробував йому все пояснити. Я трохи розповів йому про Марко Букчича, про те, що він був одним із десяти людей, котрих Ніро Вульф називав на ім'я. Що впродовж багатьох років він щомісяця вечеряв у Вульфа, а ми з Вульфом щомісяця вечеряли у нього в ресторані. Що він і Вульф разом росли в Чорногорії, котра тепер стала частиною Йогославії. Донован начебто слухав, але все це не справило на нього враження. Коли мені показалося, що я вкрай ясно виклав ситуацію і зробив перерву, щоб перевести подих, він повернувся до телефону, зв'язався з кримінальною поліцією, наябедничав, що Вульф збирається приїхати, і запросив дозвіл. Потім повісив трубку і заявив, що вони перезвонять. Списи не варто було ламати. Він отримав дозвіл за хвилину до того, як приїхав Вульф. Я сам відчинив вхідні двері. «Сюди», – сказав я і провів його по коридору до кімнати. Лікар вже витяг кулю, котра увійшла поміж п'ятим і шостим ребром, і збирався діставати ту, що глибше. Я побачив це з відстані трьох кроків, де й зупинився. Вульф далі рухався, допоки найвидатніша частина його тіла – живіт, не вперлася у край стола. Лікар опізнав його. – Я розумію, що це був ваш друг, містер Вульф. – Був, – відказав Вульф, трохи гучніше, ніж годилося. Він посунувся боком, простягнув руку, взяв Марко за підборіддя, і спробував закрити йому рот. Коли він прибрав руку, рот знову відкрився. Вольф, похмуро, поглянув на лікаря. Ми це владнаємо, завірив його лікар. Вольф кивнув, він засунув руку до кишені, порився там і показав лікарю дві маленькі монети. Це старі динари. Я хотів би виконати обіцянку. Дану багато років тому. Лікар кивнув і відійшов, а вольф поклав монети на очі. Голова була ледь нахилена, і йому довелося її поправити, щоб монети не впали. Він відвернувся. Оце і все. Більше я не маю перед ним зобов'язань. Ходімо, Арчі. Біля входу Балакав із сержантом детектив, який супроводжував мене. Він сказав, що мені не треба підписувати протокол, і запитав Вульфа, чи підтверджує він упізнання. Вульф кивнув і поцікавився. «Де містер Кремер?» «Вибачте, не можу сказати». Вульф повернувся до мене. «Я попросив водія почекати». «Ти говорив» що Марко жив на Східній 54. Четвертій. Так, їдьмо туди. Ця поїздка в таксі порушила усталений порядок. Недовіра Вульфа до машин така велика, що він не встані розмовляти, якщо пересувається у чомусь на колесах, навіть коли я за кермом. Але цього разу він переміг себе. Він став мене розпитувати, про Марко Букчича. Я нагадав, що він знав Марко набагато краще і довше, аніж я. На що Вульф відповів, що деякі теми Марко ніколи не обговорював із ним, наприклад, стосунки з жінками. Я погодився з ним, що він правий, однак додав, що, наскільки я знаю, Марко не марнував час на обговорення своїх відносин з жінками. Він насолоджувався ними. І Привів приклад. Пару років тому я привів повечеряти в Рустерман дівчину на ім'я С'ю Дондеро. Марко поклав на неї око і прислав пляшку одного зі своїх кращих кларетів. На наступний день він подзвонив мені і поцікавився, чи не дам я йому адресу і телефон С'ю. Я задовольнив його інтерес і постарався її забути. «Чому?» – запитав Вольф. – Щоб дати їй подумати, Марко – єдиний власник Рустермана, багатий вдівець, і с'ю могла б його підчепити. Але ж не підчепила. Ні, наскільки мені відомо, щось не вийшло. – Що трясця. вилеявся водій, гальмуючи. При повороті з Парк-Авеню на 54-ту вулицю йому треба було перетнути Лексингтон-Авеню. Та тут його зупинив поліцейський. Різке гальмування зайвий раз ствердило Бульфа в його нелюбові до машин. Водій висунувся з вікна і обурився. «Послухайте, моєму пасажиру потрібен будинок у цьому кварталі. Нічим не можу допомогти. Вулиця перекрита. Повертайте». Водій різко вирулив і підвіз нас до тротуара. Я заплатив... Вибрався з машини і притримав дверцю, щоб дати можливість Вульфу винести себе. З хвилину він постояв, щоб перевести дихання, і ми направились у східну сторону. В десяти кроках від нас стояв другий поліцейський, трохи далі ще один. Центр квартала кішив поліцейськими машинами, прожекторами, працюючими людьми і вуличними лайдаками. З нашого боку частина тротуара була огороджена канатом. Коли ми підійшли, поліцейський заступив нам дорогу і гаркнув. «Переходьте на той бік і не затримуйтесь». «Я приїхав це оглянути», – сказав Вольф. «Я знаю, ви іще десять тисяч. Звільніть місце». «Я друг чоловіка, якого вбили. Мене звуть Ніровольф. Егеш. А мене генерал Макартур». «Відвалюйте!» Розмова могла отримати цікавий розвиток, якби раптом у світлі прожектора я не помітив знайоме обличчя. «Роуклів!» – заволав я. Лейтенант обернувся, уважно придивився, вийшов із освітленого круга, вдивився ще уважніше і нарешті підійшов. «Ну?» – вимогливо запитав він. З усіх співробітників відділу по розслідуванню тяжких злочинів, з котрими ми мали справу від начальників до підлеглих, лейтенант Роуклів єдиний від спілкування, з яким я випадаю в осадок, і я певен, що наші почуття взаємні. Він то вже точно хотів би бачити мене там же, де я бажав опинитися йому. Ось тому... Покликавши його, я надав право вести переговори Вульфу. «Добрий вечір, містер Роклів. Містер Кремер тут?» «Немає. Я хотів би побачити місце, де загинув містер Вукчич. Ви заважаєте? Ми ж працюємо». «Я також». Роклів задумався. «Він би з задоволенням наказав парочці помічників відвести нас до річки та й втопити». Але момент був явно невдалий, адже це було зовсім нечувано. Вульф вийшов із дому по справі. Роукліф розумів, сталося дещо неймовірне, і йому було неясно, як відреагує начальство, якщо він дасть волю своїм почуттям. І, звісно, він знав, що Вульф і Вукчич були близькими друзями. Зробивши над собою видиме зусилля, він все-таки пробурчав. «Ходіть сюди!» І підвів нас по тротуару до фасада будинку. «Звичайно, це не остаточний варіант», промовив він. Але ми думаємо, що діло було так. Вукчич вийшов з дому один. Він пройшов поміж двох стоявших автомобілів, щоб спіймати таксі, що йде з західної сторони. Машина – Припаркована у другому ряді, приблизно в ярдах двадцяти на захід, ненаймана, чорний чи темно-синій Седан рушила вперед. Коли вона порівнялася з Вукчичем, сидівши в ній чоловік почав стріляти. Допіру неясно, чи стріляв сам водій, чи хтось поряд із ним. Ми не знайшли жодного свідка. Він упав он там, вказав Роукліф. І таки лишався там. Бачите, ми ще не зрушили з місця. Досі немає ніяких достовірних даних. Вовчич жив один на верхньому поверсі, і, коли виходив, з ним нікого не було. Харчувався він, звісно, у себе в ресторані. Що небудь іще? Ні, дякую. Не сходьте з тротуара. Ми хочемо ще оглянути бруківку при світлі дня. І він покинув нас. Вольф постояв хвилину, дивлячись на те місце на Бруківці, де впав Марко, затим підвів голову і розглянувся. Світло від прожектора пало йому на обличчя, і він кліпнув. Оскільки перше на моїй пам'яті він почав розслідування вбивства з особистого візита на місце злочину, не рахуючи випадків коли його змушували особливі обставини, наприклад, якщо мова йшла про порятунок мого життя. Мені було цікаво, як він буде діяти. Це була вже дуже рідкісна нагода. Вульф почав з того, що повернувся до мене і запитав, як пройти до ресторану. Я показав на захід. Чотири квартали вгору по Лексингтон-авеню і заріг. «Ми можемо спіймати таксі?» «Ні, ми підемо пішки». І він потупав вперед. Я послідував за ним, все більше і більше дивуючись. Смерть його старого і найближчого друга, звісно, сколихнула його. Треба було пройти п'ять перехресть, де чудовиська на колесах очікували його на кожному розі, готові до стрибка». Але він крокував, не дивлячись на всебіч, як наче для нього це було природним і нормальним явищем. На каналі Пригоди плюс вас чекає особлива атмосфера. Тут працюють талановиті перекладачі, автори захоплюючих детективів та фантастичних історій, досвідчені художники та харизматичні актори. Разом вони створюють унікальний світ, який не залишить вас байдужим. Тому не забувайте про підписку, вподобайку та коментар. Глава друга. Те, що відбувалося в Ростермані, не можна було назвати ні природним, ні нормальним. Швейцар шести футів зросту з квадратною щелепою пропустив нас і раптом випалив у широку спину Вульфа. «Це правда, містер Вольф?» Вольф пропустив його запитання повз вуха. Але я обернувся і кивнув. Ми проминули гардероб у великій передній кімнаті, котру треба було перетнути, аби потрапити до зали. І котру Марко називав кімнатою відпочинку, а я баром, бо в ній був бар, знаходилося всього лише кілька завсідників. Час наближався до половини десятої, тож всі клієнти були всередині, поглинаючи коропаток, запечених у горщиках, чи сідло-барашка по-беарнськи. Атмосферу приміщення, м'яку, приглушену, створив, звісно, Марко з допомогою Фелікса, Лео і Джо. До цього вечора я ніколи не бачив, щоб хтось із них, порушуючи правила, хоча б моргнув. Коли ми зайшли, Лео, який стояв біля входу до зали, помітив нас і ступив на зустріч, після чого повернувся, відійшов назад і крикнув «Джо!». Завсідники бара почали жваво перемовлятися. Лео знову повернувся, прийти долоню до рота, підійшов до нас і тупився на Вульфа. Я помітив, що на його чолі виступив піт. Ще одне порушення. В ресторані, де подають голубі по п'ять або більше баксів за штуку, метродотелі і офіціанти не мають права пітніти. Це правда? Прошепотів Лео, все ще прикриваючи рот долонею. Здавалося, він зіщулюється на наших очах. А він і без того був не дуже великим. Не коротун, але зовсім вузький, тільки в плечах поширше. Він відняв руку і вимовив приглушено. Боже мій, містер Вольф, невже це правда? Мало бути? Хтось схопив його за плече ззаду. Це був Джо, створений для того, щоб хапати. Роки, проведені з Марко, відшліфували його манери, і він вже мало походив на професійного борця. Однак «Зберіг розміри і подобу. Тримай себе в руках. Хай тобі грець!» Проричав він. «Не бажаєте столик, містере Вольф?» «Марко тут немає. Я знаю, що його немає. Він мертвий, я не...» «Будь ласка, не говоріть так гучно. Будь ласка». «Так ви знаєте, що він загинув?» «Так, я бачив його. Мені не потрібен столик. Де Фелікс?» Фелікс нагорів в конторі з двома поліцейськими. Вони прийшли і сказали, що в Марко стріляли, і він вбитий. Він доручив Лео і мені слідкувати за вечерєю і піднявся з ними нагору. Ми нікому нічого не говорили, окрім Вінсента. Фелікс сказав, що Марко не сподобалося б, якби вечеря була зіпсута. «Мене нудить» коли я дивлюся, як вони їдять, п'ють, сміються. Але, може, Фелікс і має рацію. А обличчя у нього було таке, що краще не сперечатись. Ви гадаєте, він має рацію? Особисто я виставив би всіх і зачинив двері. Вольф покачав головою. Ні, Фелікс має рацію. Нехай їдять. Я піднімуся. Ходімо, Арчі. І він рушив до ліфта. Третій поверх будівлі перебудували близько року тому. В передній частині зробили контору, а в задній три кабінети. Вольф без стуку відкрив двері контори і зайшов. Я послідував за ним. Троє чоловіків, які сиділи на стільцях навколо стола, обернулися. Фелікс Мартін, доброї статури, невисокий, кремезний, сивочоли, збігаючими. Чорними очима, звісно, у форменному строї, встав і направився до нас. Поза сталі двоє продовжували сидіти. У них також була форма. У одного – інспектора, у другого – сержанта. Але вони, зазвичай, обходилися без неї. «Містер Вольф. заговорив Фелікс. У нього був дивовижно низький голос для людини його габаритів. Навіть коли ви до нього звикали. Сталося найжахливіше, найжахливіше. А справи йшли так добре. Вольф кивнув йому і звернувся до інспектора Кремера. «Щось довідалося?» – вимогливо запитав він. Кремер і бровою не повів. Його крупне кругле обличчя завжди ледь червоніло, а холодні сірі очі – Ставали ще холодніші, коли він намагався тримати себе в руках. «Я знаю», – зізнався він, – «що ви особисто заінтересовані у цій справі. Я згодився з сержантом Стебінсом, що ми маємо це прийняти до уваги. Це якраз той випадок, коли я з радістю прийму від вас будь-яку допомогу. Таким чином, давайте обговоримо все спокійно. Принеси стільці, Гудвін. Для Вульфа я вибрав стілець, який стояв за столом Марко, оскільки він більше за решту відповідав його габаритам. Для себе я взяв перший ліпший. Я приєднався до товариства, коли Вульф повторив украй роздратовано. Щось довідалися? Кремер стримався і на цей раз. Поки нічого вагомого. Вбив скоєно, всього дві години тому. Я знаю. Вульф спробував сісти на стільці позручніше. Ви, звісно, запитали Фелікса, чи знає він убивцю? Він перевів погляд. Може, знаєш, Фелікс? Аж ніяк, сер. Не можу у це повірити. У тебе є припущення? Зовсім ні, сер. Де ти був, починаючи сьомої години? Я? В його очі твердо дивилися на Вольфа. Я був тут, весь час? Так, сер. А де був Джо? Також тут? Весь час? Так, сер. Ти певен? Так, сер. А де був Лео? Також тут весь час. Де ж ми ще можемо бути під час вечері? А коли Марко не прийшов, якщо ви не проти, втрутився Кремер. Я все це вже знаю, мені не потрібно. Мені потрібно. перервав його вольф. Я несу подвійну відповідальність, містер Кремер. Я, безумовно, маю намір прикласти всі зусилля для того, щоб убивця мого друга був спійманий і притягнений до відповідальності в найкоротший термін. Втім, на мені лежить ще і інший тягар як ви незабаром. Офіційно дізнаєтесь, згідно заповіту мого друга, я є судовий виконавець заповіту і опікун майна. Не спадкоємець. Цей ресторан являє єдину реальну цінність, і він був заповіданий шістьом із тих людей, котрі тут працюють. Причому найбільша частина переходить до тих трьох, про яких я вже запитував. Про умови заповіту вони довідалися рік тому коли в нього внесли зміни. У містера Вукчича не було близьких родичів, та й взагалі у цій країні нікого немає. Кремер поглянув на Фелікса. — Скільки коштує цей заклад? Фелікс знизав плечима. — Не знаю. Ви знали, що у випадку смерті Вукчича ви стаєте співвласником ресторана? — Звісно. Ви чули, що сказав містер Вульф? Ти не сказав про це. Боже мій! Фелікс тремтячи схопився зі стільця. Він постояв якусь мить, щоб тремтіння спинилося. Знову сів і нахилився до кремера. Треба час, щоб говорити про декотрі речі, містере. Про все, що було між Маркою і мною. Між ним і всіма нами я готовий розповісти із задоволенням. Мені нема чого приховувати. Так, працювати з ним часом було важко. Він бував суворим, іноді грубим, міг накричати, але він був чудовою особистістю. Послухайте, я скажу вам, як до нього ставлюся. Ось я. А тут збоку Марко. Фелікс постукав себе пальцем по ліктю. Раптом дехто з'являється, наводить на нього пістолет і збирається. «Стріляти! Я кидаюся, щоб заслонити собою Марко!» «Гадаєте, я герой? Аж ніяк! Я зовсім не герой! Просто я так до нього ставлюся! Запитайте містера Вульфа!» Кремер пробурчав. «Він щойно з'ясував, де ви були після сьомої години. Ну, а Лео і Джо, як вони ставилися до Марко?» Фелікс випрямився. «Вони самі вам скажуть». А ви, як гадаєте? Не так, як я, тому що у них інший темперамент. Але припустити, щоб вони могли б йому нашкодити? Ніколи. Джо не кинувся б, щоб заслонити Марко. Але він напав би на людину з пістолетом. Лео, не знаю. Але, на мою думку, він покликав би на допомогу, покликав би поліцію. Я його не картаю. Не обов'язково бути боягузом, щоб кликати на допомогу. Шкода, що нікого з вас не було, коли це сталося, зазначив кремер. Це зауваження показалося мені недоречним. Було очевидно, що Фелікс йому не подобається. І ви говорите, що навіть не уявляєте, хто б хотів його смерті. Ні, сер, не знаю. Фелікс задумався. Звісно. Є деякі здогадки, наприклад, жінки. Марко був галантним кавалером. Єдине, що могло відволікти його від роботи, це жінка. Я не можу сказати, що жінка для нього була важливіше за соус. Він не міг бути недбалим по відношенню до соусу. Але він був небайдужим до жінок. Йому ж зовсім не обов'язково було знаходитися на кухні, коли вечір був уже в розпалі. Джо, Лео і я цілком справлялися зі столиками і обслуговуванням. Тож, якщо Марко хотів повечеряти за своїм столиком із дамою, ми не ображалися. Але інші могли ображатися. Не знаю. Я самодружений, маю четверо дітей. І зовсім катма вільного часу, але всі знають, які почуття може викликати жінка. Так він був бабником пробурчав сержант Стеббінс. «Хе!» – поморщився Вульф. «Галантність зовсім не завжди прислужниця похоті». Все це було надто витончено для присутніх. Але факт лишається фактом. Вульф сам запитував мене про стосунки Марко із жінками. А за три години це ж питання знову було у центрі уваги. Фелікса відпустили, і попросили прислати Джо. З'явилися інші детективи із кримінального, а також помічник районного прокурора. Офіціантів і кухарів допитували в окремих кабінетах і всім ставили питання про жінок, з котрими за останній рік вечеряв Марко. До того часу, як Вульф висловив бажання на сьогодні все завершити, став і потягнувся, було вже далеко за північ. І ми зібрали Чимало купу свідчень, включно з іменами семи жінок, із котрих жодна не користувалася дурною славою. Ви сказали, що прикладете всі зусилля для того, щоб злочинець був спійманий і притягнутий до відповідальності в найкоротший термін, нагадав Кремер. Я б не хотів втручатися, тільки нагадую, що поліція буде рада допомогти вам. Пропустивши його їхне зауваження повз вуха, Вольф ввічливо подякував Кремеру і направився до дверей. По дорозі додому в таксі, я поділився з ним маленькою радістю. Ніхто не спом'янув Сю Дондеро. Вольф не відповів, і він сидів на краю сидіння, вчепившись пасок у будь-який момент готовий врятувати своє життя. Втім, мушу зазначити, додав я. «Жінок, і без неї набралося за досить. Думаю, що їм це не сподобається. Завтра до полудня їх будуть обробляти 35 детективів по 5 душ на кожну. Згадую про це просто так. На той випадок, якщо вам зненацька вскочив в голову, зібрати їх усіх семеро завтра об одинадцятій у вашому кабінеті». «Заткнися!» – крикнув він. «Зазвичай...» Я намагаюся поступити саме навпаки, але цього разу я вирішив підкоритися. Коли ми підкотили до нашого старого особняка на західній 35-й вулиці, я заплатив бодію, вийшов, притримав дверцю Вульфу, піднявся на сходах на ганок і відкрив двері своїм ключем. Щойно Вульф переступив поріг, я зачинив двері, накинув ланцюжок, а коли обернувся – побачив Фріца, в який доповідав. – Сер, до вас прийшла якась пані. У мене блиснула думка, що я буду позбавлений від купи неприємностей, якщо дамочки почнуть заходити без запрошення. Але Фріц додав. – Це ваша дочка, місіс Бріттон. У голосі Фріца можна було вловити слабку тінь докору. Він вже давно не схвалював ставлення Вульфа до своєї нерідної дочки. Темноволоса дівчина з Балкан, яка говорила з акцентом, в один прекрасний день звалилася на голову Вульфа і примудрилася вплутати його в справу, яка зовсім не сприяла збільшенню його банківського рахунку. Коли все скінчилося, вона сповістила, що не збирається повертатися на батьківщину. Проте й не збирається також скористатися тим, що в її розпорядженні був папірець, виданий багато років тому в Загребі, в який засвідчував, що вона являється названою дочкою Ніро Вульфа. Вона досягла успіхів у двох напрямках, отримавши роботу в агентстві подорожей на П'ятій авеню і вийшовши через рік заміж за його власника, такого собі Вільяма Р. Бріттона. Між містером і місіс Бріттон і містером Вольфом не виникало ніяких протиріч, оскільки протиріччя виникають при спілкуванні, а його не було. Двічі на рік, на її день народження і на Новий рік, Вольф посилав їй величезний букет вишуканих орхідей. І це було все, якщо не рахувати, що він був на похованні коли Брітон сконав від серцевого нападу в 1950 році. Ось це Фріц і не схвалював. Він припускав, що кожна людина, будь вона хоч сам Вульф, мусить запрошувати дочку на обід, навіть якщо вона прийомна. Коли він виклав мені свою точку зору, як це з ним іноді відбувалося, я пояснив, що Карла дратує Вульфа так само, як і він її. Тож, до чого це все? Я послідував за Вульфом в кабінет. Карла сиділа в червоному шкіряному кріслі. Коли ми зайшли, вона встала, щоб подивитися на нас, і обурено сказала. Я чекаю на вас тут більше двох годин. Вульф підійшов, взяв її руку і нахилився до неї. Принаймні, у тебе було зручне крісло, – промовив він гречно. Прийшов до свого, стоявшого за столом єдиного, котре його влаштовувало, і усадив себе. Карла простягла руку мені із відсутнім видом. Я просто потис її. – Фріц не знав, де ви, – зауважила вона Вульфу. – Не знав, – погодився він. – Але він сказав, що ви знаєте про Марко. Дійсно, я почула про це по радіо. Спершу я збиралася піти в ресторан до Лео, потім подумала, що краще звернутися в поліцію, а потім вирішила прийти сюди. Я думала, що ви будете здивовані, але я – ні. Вона говорила з гіркотою і виглядала сумною, але я мушу визнати, що від цього вона не ставала менш привабливою. Вона лишалася, все тією ж дівчиною з Балкан, чиї проникливі чорні очі вразили моє серце багато років тому. Вульф примружився і поглянув на неї. «Ти говориш, що прийшла сюди і чекала на мене дві години, щоб дізнатися подробиці про смерть Марку. Чому? Ти була з ним пов'язана?» «Саме так». Вульф прикрив очі. «Якщо я правильно розумію, що саме означає слово «пов'язаність», – уточнила вона. «Якщо ви маєте на увазі як жінка до чоловіка, звісно, що ні, не так». Вульф розплющив очі. «А як?» «Ми були пов'язані нашою відданістю великій і благородній меті – свобода нашого народу і вашого». А ви тут сидите і корчите гримаси. Марко розповідав мені, що просив допомогти нам, вашим розумом і грошима. Але ви відмовилися. Він не говорив мені, що ти приймаєш участь у цій справі. Не називав тебе. Звісно, не називав. Призерливо сказала вона. Він знав, що тоді ви б ще більше глумилися. Ось ви сидите тут. Багатий, товстий і щасливий. У вашому прекрасному домі з розкішною їжею, заскланими оранжереями на горі, де ростуть десять тисяч орхідей, аби насолоджувати вас. І з цим Арчі Гудвіном, який як раб робить за вас всю роботу і приймає на себе всю небезпеку. Яке вам діло до того, що народ на землі, з якої ви родом, Стогне під гнітом, свобода задушена, плоди їх труда віднімаються, а дітей готують до війни. Припиніть гримасничати. Вольф відкинувся назад і глибоко зітхнув. «Очевидно, – сказав він сухо, – я маю дати тобі урок. Мої гримаси не мають відношення до твоїх почуттів і до твого нахабства, а відносяться – до стилю і дикції. Я зневажаю штампи, особливо перекручені фашистами та комуністами. Такі фрази, як «велика» і «благородна мета» і «плоди» їхнього труда, смердять, спотворені Гітлером та Сталіним, і всім їхнім оточенням. Окрім того, в наш вік вражаючого тріумфа науки, заклик до боротьби за свободу, Значить, не більше того, що він великий і благородний, не більше і не менше це основне. Вона невагоміша і неблагородніша боротьби за якісну їжу і хороше житло. Людина має бути вільною, інакше вона перестає бути людиною. Будь-який деспот, фашист чи комуніст не обмежений тепер такими засобами, як каблук, меч або рушниця. Наука створила таку зброю, котра може надати йому всю планету. І тільки люди, які хочуть померти за свободу, мають право жити за неї. Як ви? презирливо озвалася вона. Ні, як Марко. Він помер. Вольф вдарив рукою по столі. Я ще дійду до Марко. Що стосується мене, то ніхто не давав тобі права судити мене. Я зробив свій вклад у боротьбу за свободу, в основному фінансовий, через ті канали і засоби, котрі мені видаються найефективнішими. Я не збираюся звітувати перед тобою. Я відмовився брати участь у проєкті, котрий пропонував Марко, тому що сумнівався в ньому. Марко був упертим, довірливим, оптимістичним та наївним. Він був «соромтися». Він помер, а ви ображаєте? Досить! – проричав він. Це нарешті вгамувало її. Його голос понизився на кілька децибел. Ти розділяєш спільну оману, а я ні. Я не ображаю Марко. Я віддаю йому належне. Говорячи про нього, ставлячись до нього так само, як при життю. Було б образою, якби від страху я мазав його єлеєм. Він не розумів, якими силами збирався управляти на великій відстані. Не міг їх контролювати, перевірити їхню чесність і відданість справі. Все, що він знав, це те, що деякі з них могли бути агентами Тіто чи навіть Москви. Це неправда. Він все про них знав, принаймні про керманичів. Він не був дурним. І я також. Ми постійно їх контролювали, і я – «Куди ви?» Вольф відсунув стілець і встав. «Може, ти і не дурепа», – сказав він. «Але я ідіот. Я дозволив розмові перетворитися в безглузду суперечку, хоча міг би це передбачити. Я хочу їсти. Я саме вечеряв, коли прийшла звістка про смерть Марко. У мене пропав апетит. Я старався закінчити вечерю, та не міг прокопнути, ніж маточка. Я погано міркую на порожній шлунок, тому збираюся піти на кухню і щось з'їсти. Він поглянув на стіний годинник. Підеш зі мною?» Вона покачала головою. «Я вечеряла. І не можу їсти. А ти харчий?» Я відповів, що не відмовився від склянки молока і вийшов за ним. Фріц, відклавши при нашій появі журнал, глибокодумно промовив. Голодувати живому не поможеш мертвому, і відкрив дверцю холодильника. Індичку, сир і ананас, замовив Вольф. Я цього раніше не чув. Монтень? Ні, сер. Фріц поставив індичку на стіл, зняв кришку, взяв шматочок і простягнув його Вольфу. Це моя думка. Я знав, що ви пришлете за мною або прийдете, і мені хотілося приготувати для вас відповідний афоризм. Поздоровляю. Вульф управлявся з ножем. Бути прийнятим за монтеня – це вершина, доступна дуже небагатьом. Я збирався випити тільки молока, але створений фрицем витвір сільського сиру і свіжого ананаса, вимоченого в білому вині. Це дещо таке, перед чим не встояв би навіть Вишинський. А ще Вульф запропонував мені крильце і ніжку. Відмовитися було незручно. Фріц поклав на тарілку різної смакоти і відніс її Карлі. Але коли десь через двадцять хвилин ми повернулися, все стояло Недоторканим. Можливо, вона була надто засмучена, аби їсти. Але я їй не повірив. Вона просто чудово знала, як дратує Вульфа, коли пропадає гарна їжа. Вульф сів за стіл і похмуро споглядав на неї. Побачимо, чи зможемо обійтися без сварки. Ти сказала, що припускала, я буду здивований, а ти ні. «Здивований, чому?» Вона відповіла, також спохмурнівши. «Я не...» «Так, звісно, здивовані, що Марков били». «А ти не здивувалась?» «Ні». «Чому?» «Тому що знала про його справи». «А ви не знали?» «Докладно, ні. Розкажи мені». Отож, в останні три роки він вклав у боротьбу біля 60 тисяч доларів своїх власних грошей і зібрав понад півмільйона. Він їздив сім разів до Італії і радився з очільниками руху, які перетинали Адріатичне море, щоб зустрітися з ним. Він відправив звідси 12 чоловіків і двох жінок, трьох чорногорців, трьох словенців, двох хорватів і шестеро сербів. Він печатав листівки і забезпечував їх розповсюдження серед християн. Він відправив кілька тонн продовольства та інших речей. Зброя, гвинтівки. Вона задумалась. Не знаю. Звичайно, це було проти закону, американського закону. Марко високо цінував американські закони. Вульф кивнув. І заслужено. Я не знав, що він був так поглинутий тими справами. Отже, ну, ти стверджуєш, що його вбили по цій причині. Що він являв загрозу для Белграда або Москви, принаймні, постійно дратував їх, і вони постаралися його прибрати. Так? Саме так. Белград чи Москва? Карла подумала. Не знаю. Звісно, є люди, які ведуть секретну роботу для росіян по всій Югославії, Проте в Чорногорії їх більше, оскільки вона має кордон з Албанією. І Албанією управляють російські маріонетки. Такі, як Угорщиною, Румунією та Болгарією. Так, але ви не знаєте кордон між Чорногорією і Албанією. Ви знаєте ці гори? Знаю. Чи знав? На лиці Вульфа Відбилися почуття, викликані спогадами. Мені було дев'ять років, коли я вперше піднявся на Чорну Гору. Він знизав плечима. Словом, Белград чи Москва, ти гадаєш? У них був агент у Нью-Йорку. Або його прислали, щоб розквитатися з Марко. Так? Певна річ. Непевна, якщо це тільки припущення. Ти можеш підтвердити їх? Ти маєш факти. Той факт, що вони його ненавиділи і що він являв для них небезпеку. Вольф покачав головою. Не це. Щось конкретне. Ім'я, чинок, може якісь слова. Ні, немає. Дуже добре. Я приймаю твоє припущення, яке заслуговує уваги. Скільки людей у самому Нью-Йорку і в околицях було пов'язано з Марко? За винятком тих, хто давав гроші. Ну, всього близько двохсот, я маю на увазі тісно пов'язаних, кому він довіряв. Вона подумала, чотири чи п'ять, зі мною шість. Назви мені їхні імена, адреси і номери телефонів. Арчі, запиши. Я дістав блокнот, ручку і приготувався, та дарма. Карло сиділа, уставившись на Вульфа своїми темними чорногорськими очима, задравши підборіддя і стиснувши губи. – То що? – домагався він. – Я вам не вірю, – сказала вона. – Звісно, йому б хотілося попросити мене виставити її. І мушу сказати, я б його не осудив. Але вона не була багатообіцяючим клієнтом, з чековою книжкою. У неї було або могло бути щось, чого йому бракувало для оплати особистого зобов'язання. Тому він просто закричав Тоді, якого біса ти сюди з'явилася? Вони люто вирячилися один на одного. Це видовище вже точно не змусить мене поспішати з одруженням і завести дочку, особливо прийомну. Карло порушила цю іделічну картинку. Я прийшла тому, що мусила щось робити. Я знаю, якщо піду в поліцію, вони захочуть, щоб я все розповіла про нас. Ну ось ви запитували про продажу зброї. Вона змахнула рукою. Але Марко був вашим хорошим другом. Ви знаменитий детектив, ловите вбивць. Та й до того ж, у мене все ще є папір, підтверджуючи, що я ваша дочка. Тому я й прийшла до вас не задумуючись. А тепер я розгублена. Ви відмовилися дати гроші на боротьбу, коли я говорю про свободу і гнід, викорчити гримаси. Так, у вас тече кров чорногорця. Ви належите до пращурів тих, хто п'ятсот років боровся з дикими турками. Але подумайте про тих, хто зараз живе в горах і лиже криваві ноги тирана. Я не можу прочитати, що у вас на серці. Звідки я знаю, кому ви служите? Звідки я знаю, що ви теж не отримуєте накази з Белграда або Москви? Не знаєш, тупо сказав Вольф. Вона витріщилася на нього. Ти не дурна, завірив він її. Навпаки, ти була б дурепою, прийнявши на віру мою непідкупність, позаяк. Ти мало про мене знаєш. А з того, що ти знаєш, цілком припустимо, що я падлюка. Щоб перевірити твоє припущення відносно смерті Марку, мені потрібно від тебе деякі факти. Але що за факти? Імена, адреси, дати, те, що вже відомо ворогу. Я не в змозі переконати тебе в тому, що я не зрадник. Тому я вношу пропозицію. Я буду ставити тобі запитання. Ти можеш припустити, що я комуніст, зберігаючи вірність Белграду чи Москві. Неважливо. Ти можеш припустити також, цього вимагає моє самолюбство, що я граю не останню роль у цих осоружних радах. Коли я ставлю запитання, спитай себе, чи існує імовірність того, що я вже знаю відповідь, чи вона мені доступна. Якщо так, скажи мені. Якщо ні – не говори нічого. Моя реакція на отриману інформацію покаже тобі, чи можеш ти мені довіряти. Однак це не важливо. Дівчина замислилась. Це пастка. Вольф кивнув. І доволі хитра. Формально я говорю, що твоя недовіра до мене безпідставна. Але виходячи з припущення, що я ворог, я, звісно, постараюся витягти з тебе щось, чого не знаю, тож ти маєш міркувати. Ну що? Почнемо і побачимо, як воно вийде. Їй не сподобалося. Ви можете повідомити поліцію. Ми не злочинці, але ми маємо право на наші секрети. А поліція може поставити нас у складне становище. Дурня! Я не можу бути одночасно комуністичним агентом і поліцейським інформатором. Я не хамелеон. Якщо ти перетвориш усе у пародію, можеш іти. Я справлюся і без тебе. Вона продовжувала вивчати його. Добре. Запитуйте. Насамперед щось з'їж. Ця їжа ще смачна. Ні, дякую. Хочеш пива? Сколянку вина, віскі? Дякую. Нічого. А я хочу пити. Арчи, принеси, будь ласка, пива. Дві пляшки. І я відправився на кухню. Не забувайте підписатися, ставити лайки та залишати коментарі. Ваша активність – це найкраща мотивація для авторів поділитися своїми враженнями, запитаннями та побажаннями. Адже саме завдяки зворотньому зв'язку контент стає ще кращим.